مرحل مخترم وردن کو دمولانا مبتی توسی بخمت صد دوره تفسیر قرآن دا ایسو دو نمبر کسد سپا محلہ بلرخیر مرغوث کی پا انیس نو دویگارات کی شعره دا دید ملائبو پتہ ایسا تای اشاد ایتو اید سننت کسد این سیریز مرکز دکان نمبر تیس افدر رحمان بلازان ایز دیمین چور جانگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انوارشیر نمبر زیرو زمون غاغلار ډېر بوډار دي نو هغه راتلې نشي څوکشتنې مونږه ځکه راغلیو او چې کور کې سړې وي او بیا خځه نو دا ناجايز دي درم داوي انال النساء ايح تجيب ايح تجيبنا ايجتنا نبنا مزاحمه الرجال والاحتكاك بهم في العمل وان لم تنسنا فرصه لا يكون فيها زحام ولا احتكاك لاداء عملهن و بل دا چې په خزو باندې په دغه کیفیت کې کی. چې بار زیم مزدوری لرند دا لازم ني چې د سړو د مزاحمت نه او غي سر زده ځان مخلو نه نه باچتیناب کوي پای پا کې به وردن نکیږي نه چې سټه عمل کوي دوران نه عمل کوي او فرصت به ګوري چې کلاغې کې غاڼه نوي او وردن نکیدل نوي دا سه ټیم کې بزی او خپل عمل وکړي دا نه چې کارخانه ته لاړ شي د مغز د دنیا جنین کوې کارانو تللو یار دا د جو شفونه دي هلته کېخوا خکلی ګپونه دي د عکانو د شپ او د جنکو د ش خکلې ګپونه یو ل هلته کې دا نرو او حرام دی عمل به کوي خدا چې خبرې به نه کو سرړهو سرراغی کې به بدن چې کمنو ورزی نه د مجلس تهې به نه دان له به خپل طریکې سره دانګ یاوي وای دیې سور مسله داث ته شوه جواز استیانت المرأۃ بالرجل الاجنبی لمساعدتها في العمل وادائها وادائه عنها اذا احتاجت لذلك بل دا ثابت اشوا چې د اجنبی سړی نه یو زنانه په وخت د ضرورت کې چې د عمل کې وسر عمل کوي نو ایدات نه ارم دته اغسته شي لکه څنګه چې د مصالح اسلام نه غي اغسته او سيو کې یو قضا دا آغت صد نشی کولی او یو پردی سلی را روانده او دیت ضرورت تن که داوتوی چی رور راشا لگون تا که دا کار ما سره اوکا خدانا نا چی پرده باتی ما تی پرده ولی دی خپل پرده باندی پینزم دا مسلاوی چی وجوب الاحتشامی فی مخاب طبط الرجال انتہائی شرم هاو حیاء چې کله د سړی سره خبرې کوي نو شهمه ویا کې سره به خپل ضرورت به پوره کوي نور به چې کمدن ډیر حیا سره هغه سره خبرې کوي بل دا چې کله دا عمل له او بار ځ نو شپګمه ممسله دا ال التظامبل ح فیل لبځې و جمیل اللی الله اکبر و بل دا چې کله بار نو هر نوار قسممهلهات سره به حیا کوئ پا خبرو کی پتلو کی پتولو آمالو کی او کدا پا کی نوی نو ایدہ بیا چھ کم نو ایدہ حرام دی نو اجازت ورکڑ دے شریعت دے دے چھ مزدوری دے اوکی لیکن مزدوری آغا دا گی شرائط سرا او کدا شرائط پا کی نو بیا حرام اللہ اکبر قالت اہنا اس دایته د دا مزدور ضرورت وو چې موږ له مزدور په کار ده نو دا پلار ته درخواست کئ قالت انه ما وی یوی تانی د دی دواله یا بت او پلار زمنګا استاجر او په مزدورای باندې اونې ود لره بهشکه غورا د هغه چاله چینه و ته په مزدورای باندې القوی او عقد دا زورا ور مضبوط ته الامین امانتګرا دینه دا مالو بشوا چې دوی مزدور کته خودا مجبورای دی وځي 99 نو مزدور کملاو شریته نو بیا دا غي نه پسوا 90 او وګوره دای امانتګروم دی مضبوطوم دی نو دی اونیو په مزدورې قال او یا اغه ان اريد بشکه زيره دا قومه دا چې بنیکا کې در کمتا لرا ا ه داب نه تیا ها تینه د دې خپل لړو دوا نه یا وی یا وی لور د دې دوو لونو خپلونه نه هاته یې نه چې دادی درکم تالره پنیکا زوی اراده کوم دا چې پنیکا کې درکم تالره یا د دې دوو لونو خپلونه نه تېنه چې دادی اعلی انتا جورانی په دې باندې چې مزدوری کوي ثمه سامانیه حجج اتکالا اعلی انتا جورانی دا نکاح په شرط باندې چې ته سماده پر غټ غړي سره بل اتفاق جائز ده خدا مہر نو بلکې دا قیام ده په مصالح د نکاح باندې مانسه ګډ سره نو صاحب د نفقه بشي نو زموږ لور بیا مہر ور کړې لکه مدارک دا ذکر کړي او دا پدی باندې نو جنچتبا مال سره کدا مہر ونه بیا به داسې ویلو الا ان تجره ها چې دیله بغډ زکا محر خوحاک دا خزی او بلا دا چو یه را دا مجهولشو مجهول نو مفسرین اکرام ذکر کئی معلومه و معلومه و یا دا چې دا دغه صورت کې مجهول نو بلکې دا عقد نو بلکه وعدا وا. او ایفای عهد اغیق تاین ضروری نوی دا ایخ وعدا کولا بیا بدل یو در قومه فلح اللہ داری تائینی نو کڑے فا این اطمام تاشرن پس کچری تا پورکل اللہ سکالا پامین اندیکنو دا بستاد طرف نوی و ایم و اما اریدو او نوان مزدان شوقا چی سختی و کم فتا باندے زردہ چی بیاو ممیتو مال اللہ کچری تعالی مینا سوالی کاملو کامیابونا مینا سوالی ہینا دا ان شاء الله ده تبرك د فاراد قال ذلك بيني وبين موسى عليه السلام اذن دا سم ما بين سم ما بين تا كيمل اجلين كم دو دوال نيټونه اقاز و اي تو چي پورا کلام فلاو دوانه زيادتي بني علي فما باندي اس الزام بني فما باندي الله تعالى پاس باندي چوي منغا وكيل گواده وي سيد بس بس دا شو يو لوري ولا نکاب ورک لا او موسى شعيب شو او واپس رازی او خضر آولید سلورم حالت در پینتی سا پوری او دیکی دازی کرکی ایتواع نبوت لی موسا موسا علیہ السلام لی نبوت سنگ ملاو شو او دا به پینتی سلم برایات پوری واپس ای کے اخفل بی بی وز رسالدار او نبوت و تا شو فلمما قضا موسى الاجل پس هر کلا چی پورا کلا موسی علیہ الصلوۃ والسلام نی ټیل را وساره به اهلی او بو اطلاع غ خپل کور والا را وستا کور نارا اس ویلې د طرف د کوتور نارا اور لرا قال وی خپل کور ولته اس کې نه تاسو دلته کې بشکه مولې د اور لرا لعل یاتیکم شایچ زرا له متاست تا غینا په خبر او جزواتین یوس کرواټه منناری د اور نه خام هچ تاسو تاسو ده شي فلم ما اتاه نودیا پس هر کلا چراغ د غیتانو اوازو کلی شو د تامین شاط ریل واد الايمنی طرف د میدان خینا فل بقات المبارکتی پامک برکات و علیک من الشجره دوننا اي الله بيشك الله ما رب مخلوقات وان القي اسوا داتيو غورثو تخ فلمثال را بس هر دا تیز رفتار مارون وا پس شو شا کون کی موسا ماخ کی شاو مریگا بيشكت دا کفی جائبی تخرج بیضاء من غیرسو اصلو که داخل که تخپل لاستی پا گریوان خپل که روزی با بیضاء من من غیرسو ان بغیر سد بیمارینا او یوزائی که تو دخپل زانسانا جناحا که دا غا اڑخپل دی من رحبی دو وجه دیارینا فزانی که دا زکا موسیٰ علیہ السلام باندیا رالاوی دا لاس پا دیزلو بانده سکیده دا سجوکا دا یو لاس امره واخره په دې زوی دا سکی دا بل دبل 15 را جوخه جناه کدا مطلب شو دا 15 راجو ه کزان سره او دا چې بچا یا راشه او دا ټیم دا سيو کینو دا ختميږي فزانې کدا دواړه برهانانه دلایل دي تر افد پرور دیگرستانه ترون تا دل دا غتا بهش کا غید یو قوم فرمان قال ربي و ارم سما بهش کزو ما وجل د دا غی نای انسانل را زیریګ ما چې به او وجنی مال رن مسلاب بیان نشي او اوو بجنیما نو مسلا وبین نشی وا اخی هارونا الان کې حال دار چ زما ور هارونا السلام هغه ډیر زیات په صحه ده زمانہ په جواب کې پس اولیږه غلرا زمانہ سرار ریده ان معاون چ تصدیق بکای زما به شک زیار یکما ازده خبر نه چ دی به نسبت د دروغ یو کما ته قال اوه الله زرد چ مضبوط با کم موټ استا پرور استا باندي وانا جال لکما سلطانا او بغرزم زستا سره دوار د فار غلبا څلوي کال پس بیا غالب شوی دی فلا يسئلون اليكما پس نبرار سې دی تاسو ته تا بیا یاتینا انتم وما من تبعكم الغالبون آیاتونو زمون سره تاسو دوه او اغه سوکې تاسو ته تا بداری کړی دا الغالبون في بغالبو فلم جاءهم دې کې پنځم حالت او دا به تراغه 49 نمبر آیاته پورې او دې کې دا ذکر کړي الله اکبر وصوله الى مصر و تدبیر فرعون اللہ اکبر و مخالفت فرعون و حلاکه چھده مصر تسنگو رسید او تدبیر د فرعون و مخالفت فرعون و حلاکه د دا فرعون او بیادا غا حلاکی دل اوس مصر ترا غلد ہے فرعون سحران او بیان د مسئلے شروع کئی او موسی علیہ السلام نه شروع کلاغه کو الله غ غضب کړ اغه ذکر کړي فلما جاءهم مار کلا چراغ دیت موسی السلام بیا دونو زمونږه سرګند وسره قالو او وې دای ما ها زانه ده ایسی او شے ایلا سحر و مفترام اگر جادو دید انسان جوڑکلے شوی اما سمیانا ندی او ریدلی منگا پا دی مسئلی لرا فی آبائین الاولین پا کابرین او اولنو کے وقال موسا وی موسا علیہ السلام اے ربی آلمو رب زمان پو دی پاچا باندی چرات لکڑی پا ہدایت باندی مین این دی مین این دی دی طرفت تعالی نو آچا باندی چی دی داغد پارا آغ انجام دو انجام دو کور د اخرت غرا انه بشک شانداده نه کامیابیږي ظالمان او وې فرعون او زماده لو ما علمت لكم من اله غيري نه د معلوماته ستاسو د پاره یو حاجت روا ما سیواز زمانہ زم زم تاسو حاجت روا پس بل کړي اور لې زماده پاره بل کا اور زماده پاره یاه مانو هم ناله توینه په خټه باندې اور راله بل کا ف علی اگر زو سمان دفارا وارحانی او بنگلا لالی اتوالو شای چیز او اتوالو الاله الاه موسی سرګان شما خدای د موسی دا او به شک از خما ګمان کوم په د باندې د دروغ جننه زان غټو ګنه د پخ پلا او لخر د پزمګه کی بغیر الحق بغیر صد دلیلا بغیر الحق بغیر حقیقت حقیقتنا او ګمانو کدا چې به شک دی خاص مون ته بلا یرجاون واپس نکړی شي سیوکل ویشا بالم وی مال یو معنی جوڑا کا اور بل کا پخطا بانده خخت جوڑی که او خخت چه جوڑی که نو بیا مال یو بانگلا جوڑا کا زلک برا خیجمه نموسا ده خدای سرا چه کم ده نو لگور مخام اخ گم اللہ اکبر دای ولی وی دیوی دیرو خیارو خدا خبره چه کولا دای ده خلک رو دو دوکی ده پارا که وله اول من سرخ چا چې اول بانگلا جوڑه کلی دنو اغا پیر غونو وی. او اول و او قد نارن علت توین. اول دا اغا چانه چه خخت جوڑه کلی دنو اغا پیر غونو. حال فااخذ ناهو وجنودهو پغم حالت ده وروسته شروع کیږي ف اخذنا وبسنو منګه دل را لخر د دل را په پس هر کلمګه غیر را په درياب کې وګوراسره شون جام د ظالمانو وجعلناهم ائمتا داس پغم حالتو او دې کې دا ذکر کئ کاونهم ائمتا يدون الى النار وحالهم في الدنيا والاخره کې دل د دې چې د مشران شو خلک اور تبلل او حالت ددی دې دنیا او اخرت کې وجلنا او ګرزولیو منګه دی ایلرا ایم متن لیډران یذونه لنناره چې بلل خلکو لره ورته او پرځې د قیامت او دی بمدادو نکړې شي لیډران شو خلک ورته بلل لکه اوس الله اکبر دا ظلم ده کنه هر لیډر شروع دی او خلک ورته بلې ورته خلک بس روان کړی دی او هغه ګمرا کوي هر یو لیډر دا ټول د فرغونیان اولاد دی وآتباناهم في هذه ورفسيكم گا پدے پسی پدی دنیا کے لانا تو پھر قیامت باندے وی بادا د بدوئے لشو نا والا قد انتنا تاکہ سرور کلم گا موسی علیہ السلام لرا کتابس دینا چلا کلم گا پیڑائی اول نہیں بس د پویا د پویا ک د پارالین ناسے د خلق د پارا واہدان او دایہ تو رحمت لہ ما چیدین سی اتوا خلی وما كنت بجانی دین ان دويم باب او اوپدی دويم باب کې الله صداقت د قران صداقت د پیغمبرې پاک الادر سال رسول او اعتراض په قران دارنګ ته هدي تسل نبی عليه الصلاه والسلام ته دلیل نکلي او دا نن ذکر د موانې او دا ور شپې وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ او نوی تا صداقت دا پیامبر په تا پا طرف دا مغرب بانده از قضاینا لا موسا رکلا چه منگا پیسلا و رولا علی سلام تا دا او نوی تا دا حاضرونا حاضر ولیکن نا انشانا تا نوی او منگ دا خبر دار کنو رشتی نیکن لیکن منگا پی داکلو قرونن پیلو لرا فتح پس حوک شو علیم پا غی بانده نوراو له فارسن ناکا مفسرین ذکر کوي پیداې مو پیدا کړو په ی باندې عمرونه نومنگ تا پیغمبر راو لے گلے وما کن تصاوین او نوی توسیدون که فی آل مدین پا مدین والاکی تا تلو آلیهم آیاتینا چلو ستلتا پا غیبانده آیاتینا زمنگا لیکن منگا کن نام رسیلین یولی گنکی نتمو راو لے گلے کنا وما کن تا بجانبی توریو تا پا طرف دو کوئی تور بانده آر کلیچ مگا واس کلو وَلَا كِرْ رَحْمَةً مِرْ رَبِّكَا لیکن م سمانا چھتے پیغمبر اگر زولے دے دا پارا چھتو یارا یا را قوم لرا چھنے دراغلے غیتہ سوک یارا ان کے مخ کستانا خامہا چھتے نصیت حاصل کی ولولا انتو سیبہم علت دے ارسال الرسول و لولا انتوسوی با هم کچر نوی دا خبره ها دی تاسه مصیبت په سبب دا آغه چه کول بلا سنود مخیلی گلو لا سنود دی فیا قولو چه بیا بیوی رب بنا ای رب زمانگا لولا ارسل تا الینا ولی راو نلیگتا منگ یو پیغمبر چه منگ تا بی داری کلوا دایتونستا و شوی منگ دا مومنانونا که دا خبر نوی نوی ما ارسلنا که الیهم رسولا ما بادو تا دی تا پیغم خدای ما چې بیا د قیامت پر رس باندې داونه وایو چې یا الله کوم ته پیغمبر راغلم مونږ ستاد آیاتونو تابعداري کړو مونږ به مؤمنانو که خبره نه وې نو ما باټل غلیم نه وې خو چې دا اوی ترازو ولا ختم کم ما جا اوملهکو په سر کله چ را هکو د طرف زمونږ نه کالوغ اعتراو لاله او موثول نکړی شو د لا په می دغ چې ورکل شو مثالله سلا السلامله یعنی تکس میله چې وللی راون نړلو دارنګ سا غیرې دا وللی راونړلو یا دا معه چې کتاب د تن واې د تن ولې دی ور نکې شو پهیو ځل باندې جواب اولام یک فرو به موسی ایدی انکار نو کړي په هغه سباندې اولام یک فرو بما او ته موسی ایدی انکار نو کړي په هغه سباندې چ شو موسی عليه السلام لا مین من قابلو مخ کده دینا کدی وای چې موسی عليه السلام هغه منګه منو نو تاسو خدای غي نامو انکار کړو قالو ویلو دای سهران تظاهرا سهران د دواळा سهرانې جادوګریدا تظاهر ایوبل سراب موافقت کړه دے یادمنا ها زان ساحرانی دا د્વાل جادوګر دی تظاهر ایوبل امداد وکړل او وقالو اویدې انا بكلن کافر منګا پر یو شی باندې کیو تحدی او آیا چیلنجر وایا راتلو کئ تاسو په یو کتاب باندې مې نه اندل لا چرانه لاله ګل شوې د طرف الله تعالی نه چې ډیر زیات هدايت باندې وي مې نو هو ما د دې دوارونو ات تبو هو نو زبه تابې داروکم تاسو رښتینی کچري تاسو رښتینی نو زبه تابې داروکم زېرا کتاب په شان فائلم یستجیب لکه پس که دی قبول تیاونه کلاستاده پارانو پوښا چې به شک خبر ادا دی تابداري کوي د خپل خوښیات او قانون کلی دی من ازل ور چا سوق دی چې ګمرا ومن ازوال سوق د ډیر غټ ګمرا مې من دا چانه چې تابې د روکله د خپل خواهشه بغیر څه د دلیل نه د دا طرفه دالانا بس بهشک الله تعالی هدايت نه کوي قوم ظالم تا ولا قد وصلنا ترغيب ال قران ولا قد وصلنا تحقيق سره لګلې موږ د دې و اصلنا پر لا پسرا لګلې موږ یا انزلنا په معنا باندې دې را لګلې موږ د دې لپاره ال قولا وې نا صابه خامہ چدې نصیحت واخلي الذين د فانو مؤمنان الذین بَشَکَکُوا کسان چې ورکلې موږ غیله رافوده کتاب من د قران کریم نه ا غیپ ایمان راوړون کړي او هر کالا چلوسته چې په باندې قالو ایمان راوړل موږ په باندې چې لا بشک بال طرف پروردگار ځمونه بشک موږ ای مخ کې کې خودون کې اولایک یوتون اجرهم د بغزرگان وربکله شدی لرا اجر د دای مرته نه لکه مخ کې میمن راوله رست عمران انمانه سره عمل چي د لیکل شوې لیکل کیږي نو اوبه مکرر لیکل کیږي په سبب د اغاچ دی صبر کولو وایا درو نا بیل حسنات السیئه او شړی یان لری کوي بیل حسنات په تویدو سنت باندې اس سیئه شرګو بدعت لرا یا په خيسته خبره باندې بده خبر لرا بده خبره وتو کو کې نو هغه جواب په خيسته خبره بعد نه ورکي الله اكبر احنف احنف بن قيس رحمه الله احمد بن قيس اوتا چا کنزل کول او د چکنه لو پوجي افسر ده اواوت پوس دهي आवाज یو زاي ترغلي غته پته ما چې دا پوجي افسر ده اوس کنزله واه شروع کړي دي غوته وي ګوره چې ستا سره کنزلي زکه زه په دې ما نو کا اخوا لړم او زم ما طریقن زلو کړو زم ما د سپایانو په مخ کې نو هغه به بیا پرېګدین هغه به ټکای وې بده نو لہذا دلته کې دراته خپل کنزل کلاس کا یاد راو نبل حسرته سیه مالک ابن دینار او ته چاو چې اې مکاره ای وې اې نو مالک ابن دینار هغه ته وې څیز دغه دغه زما اصلي نوم دیخه وېدا زما اصلي نوم دی ماناسو په اخی خبر سره بد خبره دفاکل دا رنګ ابراهيم ابن ادم اونا يا اوسپايت اپوسوکو دخار وې خار کمزای کې دي مې ابراهيم ابن ادم اخلوې بزرګو اغا خو اصلی کور چه گنه نامه مقبرا گنه لا اغا مقبرا تا اشاره و کلیا غدا ویچی دا خار ده اغا ور تا غصه شوی تا ما پورو ٹوکی که او اغا ابراهیم ابن ادھام لی سشیر اخلاس که د دی ابراهیم ابن ادھام رحمه اللہ سر مات که او راروانه که استانه تی روان کلی ده ابراهیم ابن ادھام خپل اغزای تر اولی دا بندولو اوس چې کله خلکو ته پتاول کېل چې ابراهیم ابن ادهم راځي نو هغه ولا استقبال لراووتل ټول خلک هغه سره ملاویږي سپایته پتا نیشته چې دا څوک ده او سپایي هغه روان کله لري سپایي چې وکاتل چې دا خلک در استقبال لراوځي دا چې ته څوک قیمتي سالا ده هغه دا څوک ده ویدا ولیو زمان ابراهیم ابن ادهم نه رحم الله هغه زرمافیو غوښته یې چې ما ماف کاځ په وښینې ماته هغه مافیو اغه تا تا چې کل زه وو وهلم نو ما بار تعالی تا اغه ټیم سوال وکړ چې یا الله اے مولا د چې مالا سوره ثواب راکو د دېمر ثواب دل ورکه زکا چې تا مالا تکلیف راکو په تکلیف باندې انسان ته ثواب ميلاويږي او سواب چې ميلاويږي مای چې یا الله د مالا تکلیف راکه مالا ثواب راکو دل توم دومره ثواب ورکه سوره ثواب چې مال راکو ويدرون بالحسنه السيئه دا سه طریقې سره اللہ اکبر وَيَدْرَأُونَا او لرکوی بل حسنا تی پا تویدو سنت بانده اصیب شرکو بیدت لرا ومیم ما دا غمالو نا چور کدی منگ دی لرا یون فیقونا خرچ کدی پلار دا اللا که و ایزا سمیعو لغو و هر کل چی دی و او ری کلمه دا شرک نو مخ علی داغینا و قالو وای دی لنا عمالو نا زمونگ دا پارا بدلا دا عمالو زمونگ دا او استاسو د پارا سزا د عمالو استاسو دا سلامون علیکم سلام ده متارکت دیوی پتاسو وانده منگده نا بای کاتو که لا نبتغی نو گوارو منگا الجاہیلی نا پوها خلق منگا نا پوها خلق نو گوارو انکا لا پس تسلی نبیل سلام تا پس بیشا که لا تحدي من احباب لا تهدي ن شي سماواله اغ چاله را چې تم مينه کې دا غ سرا ولكن الله لكن الله تعالی يهدي من يشاء سماوي اغ چاله را چې خوخي شي او دا الله تعالی فو هد بالمهتدين فغا مستقيمين و باندې فو هد فغا مهتدين هدايت څې څوک ځان کې استعدادات د هدايت پیدا کوي په غوږی باندې پوه دی نو پسيرين کرام ذکر کوي لکه امام روح البانی ا ذکر کوي چې دا ډېر زیات خبرونو اخبارو کې راغله دي چې دا د ابی طالب په واره کې را نازل شوی دی اګه دا بوهر را رضی الله تعالی انو روایت ده ویلا ما حضرت وفات ابي طالب ان عطا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عما قل لا اله الا الله اشهد لك بها عند الله يوم القيامه کله چې د وقت مرگ د وقت د ابي طالب راغه نبي عليه صلوات و سلام مسخراغه ويا به او زمات را تو ہے لا الہ الا الله زب استاد پارا دلہ دربار کے فرض قیامت پر سبب دے بعد گواہی کومہ اگے لولا ای يرون قریشن کچری دان ہے چ قریش و مال غور را کولے یقولون چه ری بما حمل علیہ الا جزء من الموت کچری دان یارا نہ چ قریش و بیا پہ غور را کول چہ مرگ د وجہ و یری د نوما پ دے باندے استر گیا ہکڑوے او بیا بچه کب نئے ایمان راوڑے وئے نو اللہ ربو لیزد دا آیا تو نا راو لے امام کرتا ذکر کئی اجمال مفسرون علا انہا نزلتو فی ابی طالب دا مفسرین اکرام اپا دیج مادا چھ دا دا بی طالب پا بارا کرا او علماء اکرام ذکر کئی چھ دا بی طالب پا بارا کئی سپکی سپور خبر نا دے نو اجتناب زکا ازیته طبیعی نبی علیہ الصلات والسلام ته پدې باندي دراسې دو خطر را مدینہ بهشتینات کې الله انکا پس به شګه تونس سمولیا غچل لاله چې مینا کې اتلا سرا به لیکن الله تعالی لیکن الله تعالی سم بیا چاله را چفه خیشی او الله تعالی خفوده پہ الله تعالی پو دے پاره د ہدایت مندونکو باندې وقالو ان التبیع الهدى معنی اول او سوال دیسوی کوم د توحید تابیداری وکړه نو موږ به د ذمہکنه او تختا شو بیا به موږ سوک د ذمہکنه کې پریګ ندی د دیو اجنا موږ توحید اغان نمون وقالو او ایلیو دایی یا وای دایی انا تبیع الهدا کچنی منگا تابیداری اکلا دا د معاکا دا تاثرانو تخاتو ابو تختول شومنگا من ارضینا دزمکی زمان نا دا توحید تابیداری نکاو بیا با مسوگزائی کی نفریدی دا, دا زمانی دا جایلیت نظریہ وا اسم دا غصی دا مساله توحید جی نکاو بیا را با سوگزائی نرا کئی اولا نمك لهم جوابو ايه زائن دور كده منغا دي لرا حرمان ده حرمو آمنا امن والا يوجباچ راخ کلے کیگي الهيه غيطة سامراتو كل شئ آميوه ده هر کس مشیر رزقا ده پارا ده رزق من الله دونا ده طرفاز منغنا لیکن اكثر ده خلقونا لا يالمونا نپوئيگي وكم اهلكنا من قرية او وكم اهلكنا وكم اهلكنا و سمرحالا كده منغا ده پیڑونا بطورتو څه تکبر کول او عايش ته پخپل مايشه ته عايشه او اشاره کوي فتل کا مساکنم د غدیه باندې دا غی لم تکون مساکنم چن لم توسک من بعدهم الا قلیلا ندیهات کله شوې په دې کې پس د اغینا الا قلیلا مگر ډیر لګ ډیر لګ مانک سوک مسافر و غیره په کراشی نراشی نور په کې دا بل مانې مانس او دا د زمانه د جاهلیت یو ظلمم اگدا په خپل معیشت عايش او شرایط کې متکبر شو و چې ایمان نراړي وکننا وبشکم گا نه ولاری سون یو وارسان د دې زمکه و ما کان ربک مهلک القراد معنی و ما کان ربک ان دربستا الا کون کې کل لرا تر دې پورې چراولې کې پاسل کې رسولا او پیغمبر لرا ایتلو چې ولیا لیم په دې باندې ایتونه د کل لرا الا وا اهلوا ظالمون مگر پداسیال کې مگر کې چوسې کې داږي ظالم وَمَا اُوْتِيْتُم مِّن شَيْئِن اللہ تزہید پی الدنیا وَمَا من شایئن فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتو هاغه چې درکله شی تاسو لراده سشنه دا سګه د ژوند دنیا دا ټول وزینت د دې دنیا دی واما ان د الله هاغه چې دی د الله سها ډیر غوړه دی و ابقاو باصیباتیکیدونکې آیات سوقنل رہی آیات سوقنل رہی اف ما وعدنا هوادن حسنا درم باب تر اخیرا پورې درہم باب تر اخیرہ پورے اوپدی کی تزہید پی الدنیا داریں گے اخروی مال بشارت عدلہ عقلیہ پنز داریں گے امور متفریہ دار زکر کی اول آفا مووه تقابل او تصیر فيدنه آیا پس چر آیا پس غسووکوو چېواده کلی دا موګا دغه سرهوا د ډې ر زیاتتهښایسته په هوله کېپس د میلاوي دونکې دغې سرهګا ممتتهنا هو پهشان د هغه سړی دی چې پای د وور دا منګا غته دفی دی د جو د دونيا سوممه هو یاو ملقیامه بیا دغه سړی پرس د قیاممتبانندې مینال مورينا با ذرکلی شونا جه ته یو صړے دے منګو سره دا د هسته کړی دا د جنت بل صړے دے منګو دنیا کې فواید خو ډیر ور کړی دي لیکن په آخرت کې به زای جهنم وی ندا دواړه برابر دي نا نا نا دنیا کې خیر دے کس نه فچره جنت وا د دانو دک ساړې کامیاب دی او د دنیاوالا ناکام دی و یاو مایونا دیهم تهفیف او خره وی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ شَوَاذَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ نَايِبًا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ اِشْتَرَتْ لِي زَمَانَ شَرِيكَانَ آغَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ چويتا سوچګم ناو کول هغه باندې قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ د لېډرانو ګراته قال الذين اوبيا كسان چې واجب شوی دا په غیباندې عذاب ربنا ايربسمنګ هؤلاء الذين دا کاسان دي اغو بینا اغو بینا چ ګمرا کړی دی مونږه غیلر اغه وایناهم کما غوایناه او ګمرا کړی دی مونږه غیلر کما غوایناه لکه څنګه چې مونږه پخپل ګمرا شو تبر تا بارانا الایکا بے زاری اختیار بے زاری زائر او مونږه الایکا په طرف ستا باندې و ما کما کانو یا نودای زمږه یابود نو دای کانو نو دای یا نه چې خاص زمږه یابودون بندګی کولا دای بال تاسو ویا لیدران بلاسی کیا الله مون خدای گمراه کړو خدای منګه زکه گمراه کړو چې مونږ په خپل لا گمراهو نو چې مونږ په خپل لا گمراهو نو بس یا الله نن مونږه بیزارې اختیار او د دینه دای عبادت نه ریکړې وقی لدو شرکاکم او با بیلی شی دیتا چی او با لیتا سو شرکانو خفل لرا پس او با د دیگی لرا پس قبول تیاب انو که غید او با وینی دا تول عذاب لو انهم کانو یه تدونا لو انهم لو کچر بیشا کدی کانو یه تدونا ویچی هدایت منده نلا انجاهم الى الهدا منگ بوله هدایت تا نطرف تا نجات ور کڑو یا لما را اهول عذاب دیو عذاب نولیدلے یا لو تمنیکا لو انهم کاشک دیوی چه هدایتی مندے ندوڑا مانی شوی و یوم ینادیهم او پارس باندې چ आवाज وو کې الله تعالی دیتا وایي با الله تعالی ما زاست سشي قبول تیا کړو تاسو د انبیای کرامو پس ګډ ورډ کلیشه په دې باندې هغه واقعیات الانباء د دروغ یو مېزن پد پس گرڈ ورڈ بکلیشی پا دی بانده واقعاتو ما ایزین پا دا عرز بانده پا املایتو سالو نو پس دی بادیو بلسر خبرو نشی کولی بشارتو پس هارو جیان حسوک دی چوتو بیاویستا ایمان راڑو عملو کنیک پس یقینی دا یکون چشی بده من المفلحین د کامیابی دن کنا وربوکا یا او رفستا یا خلوکو ما یشاو پیدا کبی اغسو چو خوخشی اول دل پیدا کوي اغه سوچ وقاه شي و او خپل خواخه کوي و یا او خپل خواخه کوي ما کان لهم الخیارا نشته د مخلوقات د لپاره سکه اسمای اختیار سبحان الله فقد الله تعالی او بلند بالا د اسنا یشرکون چې د خلکو سړی صدر ګرځي وربک دین دلیل عقلی وربک او رستا یعلم په د پانس باندې تو کینو چپټوي سینه د وما سبان ده يولي نونا چزائره فيه کم پټئی او کم سرګندئی الله وایځ په خپو یما وهو الله دا الله تعالی وهو دا صفه ولا الله الله دې لا اله الا الله نشته دې حاجت روان مشکل کوشا الله مگر دک یو الله دې له الحمد فی الاول والاخره خاص دې الله تعالی دې پاره دې احمدونا پا دنیا او اخیرات کې او خاص دی اللہ تعالیٰ دا پارا دے او حکم و پیسالا خاص دی اللہ تعالیٰ دا پارا دے اختیار د پیسالی او خاص دی اللہ تا تر جاونا واپس پکل شیطا سو قل آرائیتون برین دلیل عقلی قل او آیا تاسو غور کل دے کچر او گرزی اللہ تعالیٰ پا تاسو باندش پیلارا سرمدن همیشا الٰ یوم القیامة تر رزید قیامت پورے من الٰہ غیر اللہ پس سوگ دے آغا ها جتروا ما سوا دا لانا یا تی کمچی ستا بی زیا سرا که اللہ در بانده شپا همیشا همیشا او ساعت یو رز ادورا ولینا نسوک دل رنارا استیشی نا نا نا چره نا د دنیا دادی سیزون اختیار اللہ تا دی دانا چی بس وی کچکول با شبس تبریز بابا با کچکول نسکور کن وی بیا با چی کندنو ال رز با نراتلا او شپا و شپا نا خرافات تی افلا تسمعون آیتا سو او رینا قول آرائی تم سلو او آیا غور کر لے کہ چر اگردی اللہ تعالیٰ پتا سو ماندی را سارا مادان ہم اشاد را سر قیامت پورے نسوک دے بلحاجت رواما سوا دا اللہ تعالیٰ نا چراتلو کتا ستا پیوش پیس آرا چتا سو آرام کئی پاگے افلا تو بسفرونا آیتا سو مخک یاد کې چې کاله د شپې ځکر کو, کو غ... نو ت ماونې ځکر کوو ددلته سره تو سرونه دا ځکه چې د ش غغونه ډیر خکار کوي هر سره چې کم د شي او هووا ټول محجووب شي اوغاغونهغ خکار کوي او د راې چې کم دیغستر ک خکار کوي نو د شپې سره اپله تس ماون ځ کار ځکهې غه خکار کوي او دراز راې سره تووب سرون ځکر کو ځکهه نظر خکار کوي وامر رحمتي پینځم دليله عقلي او د مهربانه د باری تعالی نه دادي چې ګر سوالي دا است تاسو د پاره اغاش پا او راز د پاره چې تاسو را موکېلې تاسو کو نو لګي د شپې سره د پاره چې تاسو را موکې په دې شپه کې او راز د پاره چې تاسو لټوي د پزل د باری تعالی نو خامہ چې تاسو شکر او بس اي و ياوما يا کو و ياوما يناديهم او پا عرض بانده چه واز بو که اللہ تعالی دهی توایی با چرده ایز ما شرکانا غا چه تاسو گمان نکل و نزانا او راو بباسو منگا د هری اومد نیو گوا پس او باو منگا چه راڑی تاسو خپل دلیل راڑی خپل دلیل په ده چې تاسو غیر الله تا چه په پا دلیل راڑی فعلمونو د یقین بو که انال حق لله بز بی شک حق پی صلا نن رس رب دا اللہ دا وزو اللہ عنہ موروک بشید دینا ما کانو یفترونا آغا چی دی دروخ جوڑا ان قارونا کان من قوم موسا اللہ اکبر تخویف دنیاوی او تزہید من الدنیا او د قوم د موسی ده قوم د موسی لکن چې کلا د موسی علی السلام خبره نه دا مان له ډیر مال او دولت ته ورسره الله دا هر سر سره غړ کړه دی پرېګ د دنیا الله تتوجوکا دنیا پرېګ ده ان قرونا بس به شک قرونا بیشک قارون کان من موسا دو قوم موسیٰ او دید و قوم د موسیٰ علیہ السلام نه پس زیادہ اوکا پا دائی باننے اللہ اکبر زیادہ اوکا پا دائی باننے کرام ذکر کئی کان اقرأ کان اقرأ بنی اسرائیل لطورات لکا غریب القرآن غریب القرآن بحری محیط قرطبی بحر وغیرہ اغوی دب دق طورات دیر زبردست قاریو خوا للی سرکه شکله زیات و کلی په دوی باندې او وړلومونګه غ کلو مونګه غ له مین کوونځې د خزانوونهغ نه مفاې هو چې ب شخه خزانې دغې مفاې هو خزانې دغې لته نوې دی بابیله اوس بې په یو جماعت باندې چې خاوندان د قو او مضبوتیا خزانه ډیرې هغ جماعتونو باندې بدې دی هر کله چې د تا قوم ده تکبر موږ او بشک الله تعالی مين نه کوي د تکبر کون کو سرا او ته فی مو تعالیش کا پاس کی چې درکړي د درکړي تعالی الله تعالی کور د خیرت او ته مهرا وه حصہ خلا د دنیا نه او نیکی کا وا کما احسن کما احسن الله لك سنگ چې نیکی کړه د احسان کړه د الله تعالی تاسو را ولا تبغل فساد فل ارضی او ملټه فساد لره فل ارضی فزمک کی چې پرستو مقابلې کې دا سمه کوه الله تاالله لا یحببل مفسیدي نه می نه نن کوي د پس سد کوونکو سره قاله ووی قاون ان نهمایقین خبره دا د راکه شويدي ه من پهر زما باندې اندي چې ماسهخه دی دا خو زما خپلو نار دمال الله دا زما پوونر را کړه دی او والله میعالم آیا غور نک آیا غور نه کوي غور نه چې بشا الله تاالله حاله کړي دي مخکې د د نه منن قورون د اما هوا شد چې هغه هغه چاله را چا ډېر زیات سختود نه په قوت کې او ډېر زیات یو جما ډېر زیات وو ضمان پر 달و کې ولا يسالو تاسو به اون کłeś د الله تعالی په بار دو ګناونو دا غي کې د په بار ولا يسالو عن ذنوبهم المجرمون او تاسو با اون کłeśي مجری موونه د مجرې معنوونه انزونو به دا پهباره د ګناونو غی کې معه اډوته پوس په او نکړی شي د مجرب نه به د مجریم د په باه کې اډوته پوس او نکړی شي او دسې جهاننمطورهلی شي پهښه جا لا کو می پس راوت د په خپل کو معې پیزینهې په ډول خپل کېواقالل ل دی نه او یا کسانو یریدو یوریدون یریدون الحیات دنیا چ خو خوله ژوند دنیا یا لایتا لنا افسوس ته مونږ لرم اسلام اوتیا یا لایتا افسوس دلنا چې زمونږ د فاروی په مثل د اغه سباندې چې ورکل شوې دي قارون لرا ده هو به شا کا ها ده هاونده قسمت لوی وقال الذین اوتول علم او یا کسانو چې ورکل شوای لرا علم والا ورکل شو چې دا دنیا پانی ده پدې پا باندې فوو نو اغې سووي اغې دا وَيْلَكُمْ کوم حالک شيعللااقت د تاسو را سوابغ بعدله الله تالا ډیرره غوره را دپار د چا چمان را وړی عمللییکړی و والله یلهقا او میلاو به نکړی شي د غې سرهلهاب بیرون مګر ا هغه صبرنا کوو په خصاف نه بهی په دننه کو منګه ب دله راپ الله او بګله د د ال ارغا په ځمکه کې ځمکه کې مووردن نه مفسرین کرام یو واقعہ ذکر کړي دي زایت وې فرعون د بنی اسرائیلونه زاند پاره منبر چ منتخب کړو نو هغه قارون منتخب کړو نو در ډیر مال جمع کړو هر کله چې بنی اسرائیل پورې شو او د غ اقتدار وغيرها ختم شو غي دریاب نه شو فرعون الله تبا کو نو د بخل مال باندې فخر کو او موسی علیه السلام سره به بغض او حسد کو نیو زلد دوی چې ارد موسا دا مرتبه سن ختمل غاڑی دا سکارو کا اکثر چې بدنامه لگی نو پا دی طریقه بننی ویو زلد دا سی ورندی لحظه سروزه رو اکبر سلاله چوار که وطیده دا واخلا او زبد لده دور دور در کمه خطب موسا لیه صلاة و سلام بانی تحمت اولا گوا اغیو سیده نوراندی را ل موصلی اسلام سلام بیان کو قوم ته د زنا متالقه چې زنا حرام ده د دې متالق موصلی اسلام لګیاو دا را نړی ور پسې پاسلا ویتا چې بیګاش په تما سره کوم زنا کړ د موصلی اسلام ته وی وی داغه پیسې او جرات په مال کله راکه مال راکه کنن اوس ټول خلق چې کمننول ناس ته موصلی اسلام دا بیان کوي اور نړی را پاسه دا دا خبره وکړه موسیٰ علیہ الصلات والسلام غصہ شو او اغيل ردا اللہ قسم ور کوی شاب اس پا اللہ باندې قسم اخرى چستا اجرت زما سقشت تا سلام کار کړه دے راندئی باندې یرا اللہ اورا پیدا او وی وی دا گوره ما تا قارون دا سی ویلو موسی علیہ الصلات والسلام پس سجده باندې اللہ تا پریوت ویالا کزستا پیغمبر ایمنوں بزما دا پار غصہ کیگی کزستا پیغمبر ایمنوں بزما دا پار غصہ کیگی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تا ویستا اختیار دے پخپل اخواخا چی دل سوائی دل باک کا عذاب زوار کوما ستا اختیار دے چی سکے موسیٰ علیہ السلام زمکی تا حکمو که وی خوزی ہی وی نیو او زمکی ونیو پا کتا بانده دا چگی والی چې ما خلاص که او ما خلاص که موسیٰ علیہ السلام وی نا بلکل نا او چی کل الاسی غرکی دو بانده شو نو دا غا ٹیم کی موسیٰ علیہ السلام توائی وائی تزکا ما ختمی چھت زما مال تا نیتنگ او زما مال بتاتا پاچشی موسیٰ علیہ السلام علیہ دا مال امرادائی مال والا پسر بان نیم بارکا او سر دا مالا اداغا سے دا کورا داغا سے غرق ککا اللہ رب العزت غرق ککا اللہ اغال لا ذکر کئی فخه س نه بهی په ب نه کومونږه د لرا و بداریو بګلاو کور د لره ارضا پهمکه کې ف فماکانه له هو پس نو د د د پااره منفیې یو جمعاعت ی سرونهو چې داې کی د دما په مقابله دله تالا کې وماکان نام منلمون ت سررینو او نو دی د بدله کو نه صبح یننه تممن نه او سبا کا کسانو چرمې کړړو دمر طببی دغ بل امسیې انا <تصفيق> اللہ وایه ہلاکاتے گویا کہ اللہ تعالی یبسط الرزق پرا خویر رزق لرا د پاره د اغه چاچو فخیشید خپل بندگان نوایا قدرت او تنگوی لولا امن اللہ کچاری نه دا خبره چې انسان کړه مونږ باندې اللہ تعالی لا خصافا بنا نو مونږ بهم غرق کړیو وایه گویا کہ ہلاکاتے کاننه گویا چې لا یوفلهل کافرون ناکامی یی گی ور چې کاپیران وړو کامیاببیږ نه الله اکور تکهدارول اخرت و نه جالوه تفریات پهواقی د مثال اسلام بندې تکه داول اختو دا د کور د گر ګر زمونګ د لله د پر د کسانو لایوریدونه چې نوواړی د اولو سر کشي پهم ک کېله پس نه پس چې پساد نه کوي او سر کاشي نهواړی نوله کور دا خیرات ور کوما کور دا خیرات غره د د پاره بیا ولا عقبۃ للمتقین بهتر انجام د پاره د پرهسګارانو ده ګوره دا آیات متفردې په سلورم لمبر آیات د دې صورت باندې تاسو ګورئ سلورم لمبر آیات وګورئ الله الته ویلو کنه د موسی علیه السلام تو سلام وافیه کې چې بهشکه فرعون آغاز سر کښې کړه پسما کاکيو ګرځولیو هغه اهل ده دي ټوکې ټوکې یا استغفوا چې کمزورې کول به وډلا ده نه خو الله سوي و اي ان او کان مینه المفسدين ده نو فیرون دا کول فیرون دا کول خو الله رب العزت سوکنو الله وینا ما پا کمزورو باندې احسانو کو نودل تام دا ذکر کې چې کمزور وباندمه احسان وک نو چوسم سوق پړزګارۍ نو به تر انجام بداغۍ او زباغل رنجات ورکوما من جا ابل حسانا ارجا سوق د چرات لوک له پنه کې سره در لپاره بغوروي د دینه وا من جا ابي سيور جا سوق د چرات لوک په بده سره پس بدله ورن کښه کسان لره چا عمل کړي بده مګر په اغه سو باندي إلا ما كانوا يعملون मगर بدله داس چې د دا عمل کو پورا پورا ان الذي فرض عليك القران فبشکا بادشاہ چې لازم کړلې پتا باندې فرص کړلې پتا باندې قراني کریم یعنی تلاوت د او تبلیغ د دې او عمل په هغه سره چې پدې کیدی دای پتا فرص کړې دي لارا دوکا الیما ها مها واس د استاد لپاره الیما بهتر ځای تا مکی مکرمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت وکه نوتا یتاب جواب اس کوم دا دامتفردې په آیات نمبر 100 د صورت باندې تاسو ګورئ 100 نمبر موسی علیہ الصلوۃ والسلام مورته الله رب العزت وای ولا تخافي ولا تحزني اننا راذو الیک وجاعلهم من المرسلين منګه واپس کونکو تعالی منګه واپس کونکو د تاطا تا او گرزو انکیو دلرادا انبیاء او نا دیو منگا پیغمبر گرزو نو پا دیبا اندی دا غایات متفررشو چه گورا سنگ می موساخ پلی مور تواپس کنو تا با بیاخ پلی مکی مکرمی تواپس کم تا با بیاخ پلی مکی مکرمی تواپس کم اللہ اکبر قل او آیا ربی آلم من جابل هدا او آیا چه رب زما پوہ دے پا آغا چا بانده چه رات للکڑی پا اید آید بانده و منو هواو پا آغا چا بانده چه آغا دے پا گمراحی سرگنده که دا پا سینت اسلم بر آید بانده و گوری تاسو متفرده دیں سینت اسلم بر آید ده دی صورتو الدا کی ویلو قال موسا ویلو موسا علیہ السلام ربی آلم بی من جابل هدا من عندي ومن تکون لہو عاقبت الدار ندل دا کی پیدا متفرده وا اى ربي علمو بمن جابل هدا و من هو في زلال المبين و ما كنت ترجو اي القى اليك الكتاب الا رحمتا من ربك و ما كنت نويت ترجو چتا امید لاره چې در بکل شي تعالی را ال كتابو كتاب ما گرده همي ربان دي طرف دربستانه پس ایولکا الایکل کتاب دا متفرد ہے آیات نمبر 8 م باندے آیات نمبر 8 و جاء الوه من المرسلین گر زو بمږه د انبیاء نا تاموي ستا خدا تم نوچ طالب کتاب درک لشی لیکن ولاک الرحمت من ربک طالب درک داراینې فلن تاکو نن فلا تاکو نن للکافرین دا متفرده آیات نمبر 11 سم باندې موسی علیہ السلام سویدو فلن اکو ن زهیر للمجرمین نو دا پاره متفرده چې څنګه هغه د مجرم امداد نکاو نو تام د مجرم امداد مکاوا فلا تکونن پس مکی گتو نیم نمدادی لکافرین تا پار دا کافرانو و لا یسودنکا او من دینکی بندینکی تالا دایتونو دا اللہ تعالانا فسد آغا سنا چناتل کلشوی تاتا و دعو الی سبیل ربکا و دعو الی ربکا و بلت خلق لره اگر رب خفلتا و لا تکونن مکی گتو من المشتقین دا مشتقانونا و لا تدعو ما مبلت دا اللہ تعالیٰ سرائلہ انا آخرابلہ جتروہ لا الہ اللہ نشت دیا جتروہ مگردک یو اللہ دے دا متفرد ہے پایات لمبر دیر شم باندے لا الہ اللہ آیات لمبر دیر شم آل کسو گورہ آلتے موسیٰ علیہ السلام تو ای آوازو شو ای آ موسیٰ انی آناللہ رب العالمین ندلتا نبی علیہ السلام تو لا الہا اللہو کلو شئی ان حالکن الا وجہا اریو شئی اغا حلا کی دن کرے ختمی دن کرے الا وجہو مگر ذات دباری طالع دباری طالع ذات اغبا نہ حلا کی الله لا الحكم خاص دي الله تعالی لپاره دي اختیار ده فیصله او خاص دی الله تعالی ته وا پس وکړ شيطاسو قصص کې حالات د موسی علیه السلام په تفریاد ذکر کول امتیازات د سورته واقع تفصيلي د موسی علیه السلام په غي صورت ممتاز واقع د قارون پا غی صورت منتازو دارنگی آغا امور متفرعا چه دا موسیٰ علیہ السلام پا واقع بانده متفرع که دل پا غی صورت منتازو دارنگی صورت منتازو چه کلی تا دا غرم پا وقت کی داخلی دلو په دا پدی صورت منتازو څل مو صالح سلام د څوک تذکره پکې کړي وا او پدې صورت ممتازو څل مو صالح سلام خلاف د قتل مشوره شوی وا دا رنګې د شعیب علیه السلام دا غیلونو په بیان باندې صورت ممتازو قول دا رنګې قول د شعیب علی السلام نجاوتا منل قوم زالمین پاغه صورت ممتازو طای د قوم د ظالمنا نجات اومندو په دای باندې سورت ممتازو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سورة عن کبوت مکی سورت تی ترتیب دو قرآن کریم کی اللہ اکبر اونتیس لمبر دے پس دو سور قصصنا او ترتیب نزول کی پچس سی لمبار دے پینزا اتیایم پس دے سور ایرومنا رابط دا ماں قبل سورت سور قصص سرا پگنو جو باندے دے اللہ اول دا چھال تاکی ابتلاد انبیاءو ذکر کلچ گورا انبیاءو باندے مسائب و مشکلات راغلو گلو نو دلتا ابتلاد مومنانو ذکر کئی ښه مومنانو باندې به با ابتلا غوړم راځي دا رنګې ال تکې اختتام په مسالې د توحیدو نو دل تکې تشجیدا په تبلیغ د مسلې د توحید باندې په هادرې ورکول دیاله شابه مسله ذکر کا دا رنګې ال تک ترغیب او هجرت نو دل تکېم دغه څخه ترغیب دے هجرت تا په ګړون تورو کو سره دا رنګې ابتلا د مؤمنانو نو دل تا کې د دې امت دل تا کې د دې امت هغه ابتلا ذکر د سابقینو امت یا د سابقینو مؤمنینو هغه ابتلا نو دل تا کې د دې امت هغه ابتلا ذکر کړي دا رنګل تا کینه په شرک په دعا نو دل ترغیب دې بیان ما مسلې د توحید تا مسله توحید وکړه داوود صورت نو صورت کې د دوا داوی دي یو داوودا چې مصايب برازي مصايب او مشکلات دا برازي او دا ذکر کوي آیات نمبر 2م او 2م کمن منکرین او الله عذاب ور او منکرین لا بعذاب ور کولې شي خلاصه د سورته هغه صورت کې درې بابونه دي اول باب فرد یار لمبر آیاته پوره او پدی کې دا ذکر کوي چې ذکر د دا دوالو داو چې مصائب برازي خو فتحہ بعد المصائب هغه بستا شوی دا د وتاريخ ذکر کوي او بیان د مصائب ارباع چې اصلور قسم عذابونه مصائب ا برازي در باندې دویم باب د سوار لسن نا 40 پورې او په دې کې واقعیه د نو او د ابراهیم او واقعیه د لوط علی السلام متفريدي په اوله داوا باندې چې مصائب برازې نو توغورا ابراهیم توغورا لوط توغورا علیه السلام او د چتیس لمبر آیات نا بیا سلور واقعیات نور ذکر کوي په دويمه داوا باندې چګوره څنګه میا په خوانې دل تبا کړو نو سلور واقعیات په بیا نور ذکر کی چې متفرې وي په دويمه داوا باندې بیا د آیات نمبر 41 مسلو الذین اتخذو من دون الله اولیاء کا مسلې العنكبوت نا